Monsantok hiltzen du. Estatu batuetan izan den hausirabakia azkarra da, Kaliforniako justiziak, BR unta behatzi milioi dolarreko isuna pagatzea kondenatu du Monsanto, gaur egun bayeren eskudena, horreiteraztikoa. Rondep produktuaren landiera unartu du, hausitegiak, baratzezain honi, mila behatziun tala, lau urtetik, suzmoak badira, glifosatak sortzen duen minaz, baina lehen aldea da, beraz, kondenatua dela ortarako Monsantok, de egin gozula dira zidu, baina beste lau bost mila usibide badira estatu batu etana. Hortaz hitzegiteko eta beste ere, gurekin Mikel Iribaren, ELB eta Konfederazioan peizaneko kidea egun ontzuri? Bai zurie. Zer diosuzuk hauzi erabaki hortaz entzunuzularik nola hartu duzu? entzundutlarik o kan dut ladik, uh, mesu bat preseski, mesu bat enganik uh, jakin dut hori uh, eta mesuakzio uh, da vitek irabasi du goliat uh, eta namite delako uh, gizon kaskagura eta goliat uh, monstruo ura uh, monstruo haren uh, kontra um, enpresamamuaren kontra gizon bakar batek nunbait bardatsesan Ameriketan uh, irabasi du sekulako auzia bon da gizon hori uh, aspaldiari zen hauzitan, gizon hori Eri zen glifosata eta pesticiden ondorioz Berte hainbat bezala hauzitan e, ba, ezagia zuen kal, jasaiten dituen kaltea Eta beraz ondorioz, hor ba, mundu guzia duen berria izan da Usaioz kanpokoa baita Davidek goliati burua txikitzea eta Monsanto kondenatua izatean. Kondenatua da Monsanto, gizon hori hil zorean den bezala, eta kondenatu ere? Ba, ba, ba, e, gizon hori, eta ameriketako gizon hori, frantzian ere gutarik urbilago bat dira, e, aspaldian, e, e, eri diren gizonak e, pesticiden ondurioz, e, eri diren laborariak, bada Paul Frantzua deitzen den bat, or, badu aldean, mm. ba du hamalagurten ikuste hauzitan da bilela, Bai. Artu arto pozoina, artuain kontrako, artuko zikinaen kontrako pozoina heratzen ari zuelaik, a, a, doaika behar baino gehiago idetsi zuen eta haren ondorioz eta gainerateko erarteko, ba, gizonoi, eri da, e, a, bainan gisa hartat atxik du eta iarduk du, eta eta biziko aldiko zorek ere irabazpena ikusi du berriz, gero be, dei egiten dute kontrakoek, bainan... Bon, da eta bada azken hilabete autan eh, Zabua eskualdeko alpetako familia bat ere bere hauga eri dutenak, hama hoktetako hauga dutenak eta hau eh, fogatu dute hau-hau eh, bere amaren esabeleantzera hendik oraino eh, pestiziden ondurioz bere amak erabili preseski eh, pozoinen ondurioz nire eh, eh, Soktuz geroz eri dela eta hauek ere hauzitan ezagia dituzte, mm. beraz mamuan dioriek. Ina Roshaldi baten astapena, ote da, zure ustez, hainitze, eh, kala pentsatzen ahal genuke, geheran, olako irabaki bat ina Roshaldi mundial baten astapena dela, zer diozu? Hala, hala behar luke bon, e, inagosi hau inagosaldi hau ez da deusetarik deusen erdian agertzen jadanik laborari munduak ezkatua da ezpadugusua aitortzen ere e, pestizida hauek egiten dituzten kalteenganik zenta berak baiira laborariak gehienik hunkiak eta lehenik unkiak. Baina jendarte osoa ere biziki aganguratua da. E, gune eskualdean frantzialdean europan eta eta nunahi hor litaken uh, pesticida gehondorio izan litaken makur uh, orokoraren gatik uh, osagarria denek ikusten dugu askotan, gabe okertzen dela, eta eritzen girela, eta eta hoietan, frangotan, aurre hon ezartzen da prezeski kutsadura horien ondorioa. Hau da, zakit, ziren, dula amarr bat, ogei bat urte, bazen publizitatea, iragarkia telebistan, ronde parenzat, zaten nio bat, entzuten dugu? Eta ginkorra da, fite ikusten da, hori euh, zen iragarkia, hor euh, ez da laborariak zuzendua da gure baratziak albesain eder, atxekitzeko, belartzarrak espaitira euh, polit hor, euh, eta ekusiozu mesua egadanik euh, euh, gu horrekin handitu gira eta mesu positibo horrekin azkenen. Baba, ba, e edu norrogekin handitu da e, jendaktean eta laborariak, e, laborariak hori dute ikasi e, beren eskoletan ere azkeneko Bero eta hamarotetan kasik. Gizu, eh? ordu hartio lehen iraultzat izan da preseski trakturena eta, eta mekanika guziarena. Eta hartaik bere ala jindira haziak eta jindira, jindira hazien behiratzeko preseski onkailuak eta eta pestizidak. Bon, gertatzen da onkailuek ez dutela hausarkian erabilia direlaik anitzekartzen eta kalte frango ere uretan eta direla direlaik bainan pestizidak gaur egun da hor direla aniz denboraren gure lugetan eta, eta gure hurretan eta beraz eta hori bazakitela askok enpresa hamdioiek hori kesartzen zituztelaik laborarien esku hori haintxok bazakitan Eta, prezeski, gaurko hauzio uh, hori, horren hauzia da, jakinean utzirituztela uh, eta produkto horik, salgai, uh, uh, Monsanto bezalakoek. Glifosata, ronde pa, zertaz ari gira ordean, zer dira azkenan produkto horiek? Bo, glifosata eta gondepa bera, bi itzaz uh, laborari ez direnen uh, dira belarrak erretzen dituzten uh, produkto batzu. Eh? Bizpalau uh, egun barne batzuetan uh, belarra erretzen dute, beraz uh, gaur egun gutiago ikusten da bainan... Uh, Lehen ikusten ziren pence batzu gorrituak gero ondotik iraultzeko eta erreskiago lantzeko. Baina ikusten ziren ere baratzebazterrak edo edo etxebazterrak gorrituak pozoin horren bidez eta beste edo beste pozoin batzoren bidez. Nikustez urionez gaur egun hemen ez dela gehiago olako hexi gorririk eta pence gorririk biziki gehiago ikusten. Egan nahi du eragin badila badilaare, jendartearen eta altsatze horrek. Hoikola ez dugu eran behar lanik gabe gelditzen dela entretenitu behar dituena edo herriko etxea edo laboraria edo edo etxeko etxeko nausi edo handerea bere baratzearen zaintzeko. Bistam da horik produto horik denak eginak eta baliatuak izan dira prezioen txipitzeko lanaren erresteko Eta eresstaun hortan ekarri daukote arrisku ikaragarria, orain arte enpresa handi horiek fogatuhal izan dute beren moldean berak baiit ziren alainan fogaren eta bulzaatzaile fogatu izan dute zutela kalterik, Gaur egun, gero gehiagok entzentzakote, hain txor, frogalikuaren uh, gider hori, uh, frogatzaileak neutroagoak dira, eta eta ohartzen gira, badela zer nahi uh, pozoin barreatua, eta beharko dira, hamarnaka urte edo edo mendeak horren uh, desegiteko, beraz, uh, hau dena, zenbait urtentzat, oino gelditzen da gure hauzia. Berri zitzultzeko astapen, erraiten zinuen, ba, bazterrak gorituik, orituik ikusten zirela, ez dela gehiago hainbeste ikusten, nik, hain ikusten ditut, justuki, etxe bazterrak, horituak, bazterrak horreinik jendeak baliatzen du, jondepa, zenta, horituran txartua da, eta lan hori, Boa, inakina da, baina ere oitura ortaik ateatzeko zaila da, e, posibilote da ateatzia zinez, e, laborari entzat, hola ere ikidiren laborari etxe entzat, eta hortan noin nahitu baitira, azkenean ere etxaldei e, e, initz. Ba... Uh hemen baino gehiago unkiak dira arazo horkta zaintxeo frantziako kompatsione beste eskualde alde batzuetan eh? behiriziki zerealkiak eh, egiten diren likuetan eh, eta hori eh, ez da ere mutipia mm. hemen ere baliatu da behiriziki behiriziki zerealkiak acto, egiten aintzir eta baliatu direla eh, produkto horik eh, eh, zuk diosu ikusten uzula eh, hori dura edo, edo gorri dura aski usu, ni duritz Zain, indagandia egin duela bakotsak hori uh, gutiago erabiltzeko, baina uh, e, ez du inportaik ez da bai da gaur egun uh, hor da uh, ibiltzena aldea laborantza hori uh, gabe eta biztandak guk diogula baietz. Hatik e, indagaundiain behar dela laborarian e, eta formakuntza hain eta behar dela indagaundiain e, laborantzako ekoizpenen izpenean e, presio sushenagoa batean hor Hoiekin egina zelaik erresago zen, langutiago zen, beraz nahitez merkeago egiten ziren. Uh, horiek gabe egin behar bat dira, nahitez lan gehiago beharko da, beraz uh, lanak uh, beresaria esaria beharko du, hori hori kondutan hartu beharko da. Mm. Hortan da, kezka ere, zagit, lana erresteko den tresna bat da rondopa eta olako produktua, e, hori kenduz gero, azkenean, laborantxa etxe batek nahi badu segitu lanean, langileak beharko ditu, zagit, belakak ateratzeko eta beste, e, kostua onditzen da eta bere produktuen kostua ere, giblean. Ba... Laborantzak beharko du, hein batean gelditu nahi badu menperatua izan, eh, eramaiten duen laborarianen aldetik, eh, nahi bauzu produkto oiekin eta beste, eh, gau egun badira etxaldiak, handi hau eh, direnak eskualde guzietan, eta badira eunkak eh, hektarako etxaldiak nuna eh, fantzian, konpazioen, eh, hauek denek, eh, ez dute neogio horretan ako eskumakila kimikoik gabe beraz etalden modeloa bera nunbait galdezkatua da gure gauruko gau egungo gaiarekin. Euzkenean uh, Kononfederazion peizanek beti defendatu duen idea uh, agertzen da hemen uh, Mon Santorennauzio horrekilan. hiru etxalde tipik balio dote gehiago etalde handi bat baino ikusten aterabiderik, etxalde handi batentzat, delako pestizida hoik gabe, edo, edo sekulako langileria ordainduz nausiaren eskuko, eta, eta hori ez da guk defendituzen dugun modela. Bistanda guk beti erran dugu nahiago dugula etxalde hein batekoak horberian ait diren laborariek menperatzen ahalbidetzen modukoak ba ba auzi hori ere eta gure asmo hori ere auzi honen bidez argitzen da mm. pestizidek hori baliatu dute Ebalituak izan dira hasteko etxalde handiketaren bide hortan. Mm, Europak e, begiki on du bost urte oraindik e, baimenttzeak glifosata, Ne ez da kontente erabaki horrekin, ez ekologistk bizzan eta ezgon antoere sama jama bost urte luzatzea eskatzen baizuen, Noren esku da e, legedia hor, zinez e, zerbait egin behar jote da, Entzuten genuen, um, uh, Jose Bove, uh, Europan uh, autetxidena ere gaiten hor uh, uh, zerbait egin behar zelab surutuki orain. Zorindira uh, ondoko hilabeteak, eta pak, uh, zure ustez, izan beharko lita izkenak behar da, uh, pestizida hauetarik, uh, jendarteak ez du besterik nahi, uh, eta komplikatuak gelditzen da, biztan da laborari munduaren zaten. Hiru uh, ururttez aerako direela itzen uh, gaurko Frantziako gobernuak hiru urte egiagan uh, aiz da eta eta gutxi da guti eres, mm. laborantza molde aldatzeko uh, denbora gutxi da Hori, mm. hori ganu degogazioak ere izango zirela eh? azpimagagatuz batzuentzat. Ajas uh, laborantza molde diferentea behar dugu eta... Lagundu behar dugu kudeatu eta behar dute kudeatu botere publikoek uh, hori da aterabititza uh, gehiago lujaren, beraren uh, eta indaga eta bizia uh, baliatzen dituenak. eta eginnduenak jortika uh, aterako diren ekoizpenak uh, kalitatezkoak izanen direla gehiago biz, pestizizidai gabekoako batez ere, Baina karioagoak ere eroslearen zatez indabestela. Beraz, kario, karioago hori edo behar du dute indak publikoek gain gainartu, e, edo behar dute eroslek gehiago hor daindu, baina badira, pres direnak eta ahal dutenak karioago pagatu, beren janaria, baina badaba, beste asko, ahal bezala bizi direnak eta irabazitxipiekin. Eta ezin dutenak autatu gaur egun uh, zer erosten duten. Mm -hmm. Beraz, hortan denetan uh, sekulako responsabilitatea uh, yardu, ba, badauka, badaukate botere publikoak eta, eta laster egin behar dute. Nahi dut ale itz batez uh, berriz din uh, delako iru urtez, bost urtez, uh, glifosatarena geldiara dela. Bada, pestiziden... Eta txipitzeko plan bat, 2008a nabiatua dena, frantzianeko fito deitzen dena. Eta erabakia izan zen, 2008a erdiez jaustea euh, pestiziden kantitatea frantzian. Eta jausteko orde guti gara emendatu da. Ezan itzez, baina emendatu joan da, beraz. Ikusten da, gure botere publikoek lekuan ezartzen duten, planaren indaga beraz, gaur berrikatu dituzte plan horik, eta errandute 2008 erako eguneko hitabostez jautxiko direla, irurtez, eta 2008 eta bosterako erdi ez jautxiko dela, baina hain zuzen, 2008 inguruan dakitala, gaur egon gobernu hori egonen edo edo, edo lehen dakari hori egonen da edo aldatuko da, beraz, hartzen alditu, lasai, nahi dituen erabakiak, beraz, hola gabiltza pesticiden gaiuntan, sistema rusia laborantzan galdezkatu behar den orduan mm. be egiten dira Hala holako eta erreforma batzu, eta gauzak ez dira biziki aintzinatzen. Mm. Beraz, agian, Ina Rosaldi berri unekin, jauzi bat eginen dute e, ba, banakakoen, bakarkakoen kontzientziek eta ba, botere publiko etako arduradunek. Hori da, azkenean, berdin hortik etoriko da, Ina aipatzen ipatzen ginen, olako berri batek ofizial egiten du Monsanto landi roxa dela eta be, eriotz sortzaile dela, bese eroak kontsumo mota oraindik gehiago aldatuko den, ez eta azken urtetan urbileko ekoizleengana gana joiten diren, eta bar, Hortik etortzena alote da, azken ean inarrosaldi hori bakotxaren kontsumo aldaketan eta kontzientzia hartzen. Bakutsaren kontsuma aldaketak, ez du kalteik eiten, baina mugatuada nahitez erosi ahalari, eh, puhuak da saori. Beraz, guk uste dugu, zinez behar dutela politikoek ere, beren, beren leku hartu eta beren lana egin edo zoin, uh, mailetan, bistanda eh, kantinaz arduratzen diren eriko auzapezek edo, edo gobernuan diren uh, gizonek eta ebaztek eta hauek behar dutela erabaki haintzina uh, joetia, laster uh, lastera teratzea pestizida eta uh, lehen bailen uh, bakarkako arenean sinretsi behar da eta seur egitu behar da bideoktan, baina <laughs> uh, sobera Resa bada, bakarkako hori orokohtu bainolean, joan endira zenbait hama gokete. Mm. Eta bitartean hor gaude preseski enpresa erraldo joien eta nausitasunaren menpe, e, hoiek baita ukat elegea, ikusten da bizkiontsa kasuntan. Hoiek egiten dutela nahi duten moldean legia Hoiek dituzte berek uh, egiten uh, ikerlanak uh, frogatzeko beren uh, produktuak ez direla lan jerozak. Beraz, hoiek behar zaie politikarien aldetik kendu indaga eta, eta berriz hartu giderak eta biztan dela jendarteak orten uh, badu uh, badu inportantzia zen eta jendarteak behar ditu inagozi ere e, bere ordezkariak lehen bailen, erraiteko gure esku behar dela hartu, e, gure janaria eta gure laborantza. Monsantok hiltzen du, Monsantu hiltzen zen ara lute da? Monsanto hil behar dela, hain Ebe horrekin bukatuko dugu. Mikael Iribaren, Confederation Pizan eta Elbe xindikatuko, kide gure kimile eskerren. Eskerzuri.